כל היום אני עובד במכרה פרחן. מחכה לו כל היום, הקפה לא חן. אני מבריץ מבית הספר. על שני הלב לטבע. יואו יואו. שבת בעשר יש תוכנית לתמוך אותה. אנו מגישים לכם נוח איש קריות, סיפורו המופלא של איש אחד. האביב החל מתדפק על דלת ביתו של נוח. כבר תרמתי! תן לעשות את העבודה נוח. אה, נו, נוצל נוצל. מה אתה עושה? אני מתנצל, נוצל נוצל. טוב, האביך מתדפק על דלת ביתו של נוח. הרוח ציצה, הציפורים פורחות. למה שלא תלמד לנגן? שאלה אחת הבלומדיניות שהתעוררה לידו? אה, זה רעיון טוב. על עץ נוח דרכו לעבר הטלפון. עסקו בדיוק, טרומו. בודיניוק, שיעורי נגינה, שלום. שלום, מדבר נוח, הייתי רוצה ללמוד אצלכם את אופטימיסטית, אה? לא, פה זה לא חנות משקפיים. אני מורה לנגינה. לא, לא אופטומטריסטית. התכוונתי שאני לא בטוח שאוכל לבוא, אני מעדיף שתשלחו את הכלים אליי. אני מבינה. את מבינה? את מכירה את פרידריך? עוד באותו הערב הגיעה החבילה לביתו של נוח. הגעתי. היו שם נבל, פסנתר חצופה, ומה לא? אני חושב שאני אבחר לנגן במה לא. כעבור שבוע הלך נוח לשיעור הראשון. נו, קיבלת את הכלים ששלחנו לך? כן, את יודעת מה משותף לגיטרה ולנבל ששלחתם לי? חד לנוח. מה? שאלה המורה. לשניהם יש עכשיו ארבעה מיתרים. שחק נוח ושילם פיצוי. אני רוצה לנגן על פסנתר כנף. בוא נתחיל בפסנתר חזה ושוקיים. הבריקה אמורה לפסנתר והוסיפה. אך תחילה, בוא ונבדוק את חוש הקצב שלך. חזור אחרי מחיאות הכפיים שלי. נוח עבר. ועכשיו, חזור על זה. נוח עבר. ועכשיו, טיפה יותר קשה, חזור אחריי. נוח עבר. יש לך פוטנציאל נפלא. אמרה המורה. אתה תהיה מפורסם כמו אבי המדינו. נו, איך היה השיעור? שאל סמי שהתעורר אף הוא בוקר אחד במיטתו של נוח. היה אחלה שיעור, היא אמרה שאני אהיה מפורסם כמו אבי המדינו, או משהו כזה. באמת אתה מזכיר לי תמונה מפורסמת של פיקאסו? תודה תודה. הסמיק נוח בשנייה. נוח בשנייה? מה זה חזקות? השתנה נוח ועוד איך חורג מהטקסט מה הכתוב לפניו. ומה למדת בשיעור הראשון? הקשה סמי בעוד אבל המורה אמרה שאם אני אתמיד, אני אוכל לנגן אפילו ככה. הדגים נוח. ובסוף בסוף אני אשתתף בקונצרט. המורה קוראת לזה ארסיטל. זה נוח של הרסיטל? הקשה סמי. אתה מוכן להפסיק להקשות פה? שאל נוח. איך, אני אפילו לא יודע מה זה. בשיעור השני פתחה המורה... סליחה? את פיה ואמרה. נוח, אתה רואה את המפתחות האלה? זה מפתח סול. הבה נלמד את התווים. הבהב נוח והמורה המשיכה. בפסנתר יש כלידים שחורים ולבנים. היום נלמד לנגן רק על הלבנים. תמיד דופקים את השחורים! אמר כליד שחור אחד ונדפק. אחד לשלושה. קצב על ימידה שנוח היה מסחרר. סוחרור, סוחרור. נוח, אני אנגן את הפזמון ואתה תיכנס בבית. טוב. לאן אתה הולך? אה, הביתה! אמרת לי להיכנס בבית! חלפו השיעור השלישי והרביעי, ואריסיתן הלך והתקרב לו! נוח, תתחיל מפה ותעלה בסולם! בסדר. מה אתה עושה? אני עולה בסולם! כמה צפוי! הגיע היום הגדול! נוח לבש את מקטורנו הצהוב, עניבתו הוורודה ביותר! ב-08:30 מתחילה ההופעה! למדת, ועתה שכרך יהיה בעדך! מתי הוא היה נגדי? לפתע, צלצל השעון שמונה וחצי פעמים. למה רק שלוש וחצי? אין תקציב לסדרה. עלה לבמה, נוח. עלה, עלה, עלה. קהל נכבד, ברוכים הבאים, ברוכים אמהות. למה הם מסתכלים עליי ככה? החשמלתי את כולם שיהיו במתח. אמרה אמרה, וצריך כמה נוח ניגש לפסנתר, אך לצערנו נחתכו לו הידיים, וזהו, הוא לא יכול לנגן יותר, וזהו, נגמרה התוכנית. מה זהו? זהו, נגמר, אין מה, שמע, זה סיום דפוק לגמרי. נכון, סיום דפוק. נכון. תגיד לי, אתה השתגעת על הראש? מה, ככה, ככה נגמר הפרק, ככה? כן. כל השיעורים שלקחתי, הכל ירד לטמיון? כן. אם היו לי ידיים, הייתי חונק אותך. אין, אה, נחתכו, אתה לא יכול. שמע, זה סיום גרוע על הפרק. אכזבת, אכזבת איזה חצי מיליון מאזינים. שיהיה מיליון. הגשנו נוח איש קריות. סיפורו המופלא של איש אחד. שוב נכשלת.